A opravdu zkusit jim to a rovnou se zeptám, věc, jak jsem tam povídala o tom latitudinálním gradientu toho predace, jak do prostě u těch gravenců takto výrazně, u těch nákupů. takovýhle, to přece může být jaký abundance, má ne? Může to být, no my vlastně nevíme, nebo si myslím, že se přesně jako neví, jaké jsou abundance No Říká se, že u těch ptáků právě zase nějak strašně moc nelišej, No, že... to, to by se takhle No, Prostě u těch hmyzů bylo mnohem více, jako asi z povraty, prostě kterou jsou vysvět. Ale, ale těžko říct, že jo? Není no. to jasné, ale jenom mě je to napadlo, že by to nakladlo. Jenom na to navázat, že vy to počítáte vždycky jako změnu, jo? A kdyby se to počítalo jako v absolutní množství, tak by to pro tohle to mohlo vlastně být kontrolované. Přesně, Teďka, nebo přesně. na to, navazu na to otázku s tím, s tím, jaká to změna. Ale že změnu v té predaci? Nebo uh, změnu čeho? Změn, uh, zぃ, způsobní, změnu predaci. Tak. To, to, změna v predaci, to, to není, to je jakoby absolutní predace. To je absolutní predace. Uh, to no, housenek. Přesně, to je počet oboucených housenek. To, co je v těch exposures, no, v těch klecích, tam to absolutně jako by moc udělat nejde, protože ona ta jako herbivory na začátku nějaká je, a k ní se musí vztahnout jakoby ta, co je potom. To jako absolutně nedává moc smysl, protože ten začátek či, stav je vždycky jiný. Nevím, nakolik kolik by teda tohle jako číslo fungovalo. Ale, Ale ta, to, ta, o čem se mluvilo bylo opravdu jo, to klipý, ty housenky, ty, ty, ty, ty predace jako, ty jsou absolutní číslo. Protože, pro otázku, když zakrýváš ty stromy v tom sítí. Uh -huh. uh, Tak jaké si myslíš, že to má efekt na ty jako přichrozevší herbivory? Já si to tam pro letí, ale bude se fakt jako vždycky snažit? Hello, uh... Takhle, bo, viděla jsem různý reakce. Někdy, když do toho špatně narazila, tak se prostě odrazila. Když jako, že ona letí a mává křídla, má, tak občas narazí kousíčkem křídla, takže jako, se odrazí a letí pryč. Někdy sedne na tu síťovinu a jakoby, ona se tak prosmykne tím, že? protože ona na tom sedí a někdy letí dál. Jo? Nevím přesně. asi by se mohlo nějakýma kamerama sledovat, kolik kolik jich narazí a kolik se odrazí. Uh, Takže to no. prostě. si myslí, že tam je nějaký těkuju, topik, sítí? Uh, měli jsme problém s některýma sítěma, které byly špatně. Bílá sítě špatně, <těk> a lesklá zelená sítě špatně. Uh, teď, co používáme, temně zelený, myslím, že je to dobrý. Uh, že, že jako okránu, ten materiál hraje roli a velikost toho oka hraje roli a myslím, že teď už jako je to docela dobrý, nevzchlenáváme ne, ne žádný velký rozdíl oproti těm kontrolám. Já už jsem se na to tam pydl, já si po nějakém semináři, ale stejně mě to pořád vrtává, jak se ten obrovský rozdíl v té teplotě, že od 7 mm -hmm. stupní do 25 stupňů a půměrná jednou teplota, tak to musí mít jako naprosto dramatický efekt na fungování ektotermu. A možná trochu i jako ektotermu, že když je jim zima, tak musí mít větší metabolismus, si třeba pidový, aby se zamřál. A, a ty kytky se třeba zrychlí, ale jaký, jak se rozklíčí třeba zvýšení intenzity metabolismu v mizu proti zvýšení uh, tvorby uh, biomasy kytkou. Jo. To, jestli, tam, jestli tam je nějaký jako interakce, tak všechny ty efekty můžou být nejenom abundací, ale ještě jako zesvědné nebo, nebo zeslabené tímhle tím jako efektem, který přece není tak těžké odhadnout, protože metabolismu veškerého organismu na té potě se prostě jako zná a ty tak to důležitý, taky zná, a to, a se to taky zná. U endoterium se to taky zná, nedávám to nikdo dohromady a neskusil prostě, jak by opravdu měli proč si měli v žádných menší vliv na dmorské Prostě jenom tím efektem, že, že můžou mít různé normy reakce, Je. No, jako tam určitě nějaký vliv bude, už jako jenom ta denní aktivita, že oni tam začínají aktivovat mnohem později, už jenom ten časovej úsek, jak rychle aktivují na nahoře, oproti tomu, že 12 hodin můžu žrát v nížině, tam jako bude efekt, no. Ale na tě... to je závislá jako generační dokláč, hmm. jako všech, všechno je na teplotě závislá. A je to tak, že primární produkce je na teplotě mnohem méně závislá než všechno ostatní, jo, prostě je. ty ostatní spony jsou už mnohem vyšší než to, to znamená teoreticky by to mělo být tak, že opravdu nahoře ty rostliny zvládají produkovat, naopak jakoby víc tý bylo asi na to, jak ty jako herbivoři stačí žrát, jo, A ti predátoři by mění teda ještě větší efekt? Jo, je No větší efekt, no ne, menší nahoře možná, protože Protože ta rostlina prostě to ty jdou ale kytka produkuje víc, no. takže ty se nerozjedeme už na pavuce no. a no, no, no, no, vnitř. Jo takhle, na pavuci a se no, Jo no. Ne, to jsou celosvětové výsledky. Takový ten prostě uh, věc, ko, koláč, dokonce dokonizováme o stejné věci, tohleto, ne, tohle Ne, tohleto. Třeba i Tohle je ta to studie uh, od Hella, to je celosvětový review, a tohle, uh, já jsem to tam zapomněla, to je pokračování ty stejné studie. Je, takže to je celosvětový. Uh, ce, celosvětový Tohle je review. Tohle je jako Tohle to je, schrnutí jenom, na co se je tohle je tohle Ne, tohle je tohle tohle je je tomu těch divizí eh, ne to dle mě to prostu nějak byli proto dělou. Neskutečně moc. To je úplně i za tu dobu, co já se tomu věnuju. Jsme už úplně někde o generaci jinde. Uh, jakoby to next generation. Oni teďko existuje vlastně celá metabolomika, kdy uh, ty sekundární metabolity se vlastně mocujou už jenom jako píky v neskutečně velkých množstvích. Spíš jako problém je momentálně najít silný počítače a vůbec jako systém, jak ty data analyzovat, protože uh, třeba uh, já, když jsem si dělala jakoby identifikaci těch chemických látek, tak existuje jakýsi atlas, kde já si najdu pík, najdu si reakční dobu a ručně jsem teda dohledávala, která z těch látek je tedy beta betapinen a tak. Takže jsem se třeba mohla rozhodnout, že si dohledám abundance 34 nebo 100 nejabundantnějších chemických látek na tom chromatografu, který mi vyjede. No a v dnešní době se to třeba na Smithsonian Institute mají právě metabolomický centrum, který vyhodí milion těch píků a všechny jakoby, jako by tak nějak poučuje a je to, je to opravdu jak úplně někde jinde. Já, já jsem se spíšu těmto na toho, to, to, kde to vysvěřte, Řekne, že měří, no tak to měří jak jste říkal v že měří, ale že to je třeba bez ale nebo bez, bez nějakého. že bych nedělalo uh, některé které jako a síče a taky ty ty to zrovna. Je zdivo confronto, že konflutu, se zastavili. Tak tak tak jsme se daleko ještě nedostali. Eh uh, nevím, jestli by to vůbec bylo možné. Tam problém jako s kamerama. Eh uh, máme teda už jsme o tom, eh uh, o to, že uh, na kamerách jde sledovat ptáky, jde sledovat možná ty uh, netopíhry. A uh, už tam nejde sledovat i pravence? To bych možná, protože já se říkám, že to vlastně jak se všechno může dát Když je, je tak, příklad, eh, před nějakými deseti nějaký, myslím, že to týká, se Máte stránku, tam mají třeba posudk, tisíc během vlky vypocené jednoprocentní, nebo spojitele do vy můžete dojít do fotku na vlažovce na a teď po, pořád se přijužujete. Vidíte záklist. Čím více se tak vidíte eh, panelák, do toho okna, a ještě si přijužijíte, vidíte napokon, vidíte doponcetní, eh, přímo na to maslo, můžete se přijužit, přijužijíte, přijužit, vidíte napokonu a že se čím dva Tak já se pravda za těch 10 let, se možná zase ty kamery vyšlejí. Vykoř s vyjde, do eh, tomu vystavání vyjde takhle, tak Spíšu, jako, že na tomu nějaký přístroj, fotil by tomu, měli nějaké zrušení a takhle, a už by se tady celé to i takové vtělené věci. Když se to potom počítá, že jinak potřebovalo ten výrobek tomu, se tomu tak jsem zkrála, že by, kdyby to to třeba si se to nedopisuje. Prostě já jsem tam viděl, jak se to sítě cítit, to nějaký, já nesem uh, byl, já takové ne... On by to hlavně pak nebyl experiment, že? No, no, by je, by to... ten, ten trik je v tom, že je to experiment. No. Prostě je prostě tam treatment a on to pomení. Takže jako tyhle věc tam jich jsou vůbec potřeba, a no, pak jich jako vlastně překážel. Že? Jo, já jsem si že kdyby si to byl jenom stativ na, na toho keménal, z které straně takové... Tohle byl experiment. Mohl no, by to být třeba na, na týden, že by se to tam se dovolovalo, tak kdo tomu uh, slovky, která pak dál by se na naše No jako, jako nás asi baví chodit do toho terénu a dělat ty pokusy a nesedit před počítačem a analyzovat giga, giga. Co něco. No, ale jak říkal David, opravdu jako tady jde o to, že my děláme ten pokus a něco manipulujeme, ale sledování kamer, jako asi by to šlo, ale tak tímhle směrem jako nesměrujeme zatím. Já jsem se chtěl zeptat teď k tomu tý zelený naší. E, já jsem si vždycky myslel, že teda to tomu opravdu biomasy, o který jde tu zelenou, tak je regulovaný e, nějakým způsobem ze spoda de facto, predátorama, ale, ale opravdu se místně perovnit o to světlo, anebo e, jako o nějakém Limitující živinu. Česně. A s těma, s těma predátorem, prostě se tak nějak naučili říkat, že by predátor vyhubil <coughs> nějaký větší měřítku. Mm, jako ty rostliny se mi nezdá. No, ono, jako právě ten Moreira spíš i vždycky říká, ty zdroje jsou opravdu limitované ze spoda, ale kontrolovaný ze zhora. Jako, když predá, ze, zejména té někteří, že jo, máme příklady, kdy se sehmis přemnoží a zlikviduje úplně všechno, když uh, v jiných systémech uh, savana prostě je uh, kontrolovaná, jsme jako limito, no kontrolovaná spíš než limitována tím um, herbiv herbivorem a velkýma, uh, jako určitě tam nějaká kontrola ze strany těch herbivorů je jako kontrola a limitace, jak se to já, já bych řekl, že limitace je, jako je silnější slovo, jest limituje to, jestli tam někde něco roste. A kontrola je trošku slabší. No, teda, já mám jednu poznámku terminologickou. Anglické slovo control neznamená český kontrola vůbec. To znamená regulace. To je, prostě, no. to je chyba, překladová kontrola. Český je anglický ček. Jo? Takže je to jako, jo? Mluví se o regulaci. No, ne, tak tak, já jenom, jestli můžu teda k tomu, e, tam je opravdu velká diskuse, jak to, že je sudoremský svět zelený a třeba ten vodní nevětší v vodě, ty tryotrofický kaskády v úspět opravdu můžou fungovat v úplném pohodě, že to vyžení autotrofy, jo? To znamená, e, e, jo, prostě tohle tak je, a jak říká Katka, občas, který to mořit fakt jako všechnu zelený, e, se, jako se ženou, že tam neví, co? No, no ale no, je ta neví. otázka, proč to tak je? Ne, že to tak je, například no, je to lepší. lepší? Jo, ty, ty. No. No, no, proč, no, proč, proč sežerou vše, se úplně všechno? No. Oni by jako mohli si všechno, že jo? Občas to taky dělají, takže no. včetně jo. Prostě občas ten nám už je housenka, sežerou celý les. To jsem viděl nás. No a tím pádem jako proč? No ale tam se to tak celou, takže prostě A podle to dlouho, je to jiný časový měřítko, to, než to tam no, se rozstřete. Ne, ale já jenom navážu teda otázku. Hmm. Protože já si myslím, že opravdu tu, tu, tu, let, tu otázku trošku jako, že psná nás trošku ošíla, nebo si tak jako nula stranou, jo? Protože. E to není přece tak, že je to nějak někde uprostřed. Uprostřed je to, že samozřejmě top-down efekty, efekty existují. Okay. Ale přece, jako když se ptáme, proč je svět zelený, tak se ptáme, jestli kdybychom neměli vůbec žádný top-down efekty, jestli by ten svět přece jenom byl zelený. A jestli bychom neměli žádné potom efekty, tak by je přece jenom byl zelený. A to bych se teda vsadil, že má pravdu, no. že kdybychom vyloučili top-down efekty, tak ten svět furt zelený je. A kdybychom vyloučili tyto potom, ty no, no, no, tak není. Tak, tak. Asi, no. tasi, tak, když jsem dostala. Takže přece jenom je to spíš, jo, takže no. to prostě, no, ta, efekty, a efekty jsou mluživější, nebo ne, aspoň to, si to myslej, no, no. To jsem právě jako říkala, já jsem použila to slovo limituje a kontroluje prostě, ano, když by se vyloučili tu bottom-up, tak, tak asi to všechno hmm. klekne. Takže vlastně to není jako uprostřed, jo? No. Přece, ty jsou asi úpravnou asi na sebe. Ale na tom, že mě schmatule krušit, kdo byl na to, ať se nám moželo velmi nejlepší, se všechno, každou sezonu, když No a přesto to nedoděláš, že jo. Protože jsou tam ty po to abe. No ale právě, že asi spíš ty o tom a tom abe. Já nevím, no prostě, jo, samozřejmě ty to abe tam můžou být taky, ale já nevím, no mi to připadá, že jako... Potom, že máte tom na tom, který je pomalejší, padne třeba je uh, pomalejší, a takhle že je, i, by bylo tomto, To ne, ale to, protože oni v opravdu mají tu že na možnost sežát všechno, no? takže prostě je jiná ty důvod, proč to Jo, že to jako není to úplně triviální, ale já bych skvěl, že to opravdu, těm prostě je opravdu o tolik, že to prostě jako... No a já si myslím, že by to bylo taky jako spíš opravdu co tak koukáme na to, že by to bylo druhově, by druhově závislý, že prostě některý rostliny by padly dřív než jiný. No jasně, no, To prostě právě nějaké experimenty je to s různýma predátorama, které jsou v přistávují v ekosystémech a uh, právě přidání různých predátorů se úplně zastoupení těch dovinan, no. potom úplně těch nebývorů a se jako nejen ale i celá architektura. No, to, to v těch pokusy tady v temperátu i na Papuji, Tady jsme vyloučili predátory a tam přesně taky máme, jako roste na jiný společenstvo po pár letech, to některý zmizí. No. no, já bych ještě zpátky tomu že ten život a těch rostlin tam, těch, no, těch, těch tě, živočků, ty rostliny opravdu, ty vnímají to prostředí a reagují, to, která ve stovkách, ale my, která vidíme, je to rozhodium, která vydrží prostě chvilku, ale to, co jako, to toho, co se hraje ve skutečnosti, jsou fakt ty lesy jednotlivý, který, když jeden bude sežraný, tak prostě pak, kdy vedle zůstal nějaký, tak se tam ostane zpátky. Já mám pocit, že oni jednou podobnou strategii, My jsme to chtěli udělat na takový model, z který přišel teda Dawgates, nebo prostě, tam je tam vlastně ukázané, to je, to jsou ty citády. Ty prostě vyzerály nad tím predátorem tím, že jsou strášlivě pomalý. Jo, a aby... aby se na ně přizpůsobil ten predátor a tady musel být taky tak strašně pomalý, protože jinak samozřejmě jí vyžere jako to, ale než mu znova stávodnivý ten výk těch, těch, těch tak Takže není možné, aby ty kokyroky jako opravdu zlikvidovaly všechno zelení, protože prostě mají mnohem víc času a můžou si dovolit prostě si počkat, než on chcítme vlady. Jo, než prostě za 50 let už tam nebude ten herbivor, který by... Do, protože prostě si nepočkáš, až z té semení banky znova vyroste ten. už bude vám na Takže tadyhle vlastně to jiný časový měřitko může zachránit, může udělat vlastně to rostlinstvo rezistentní proti těm, těm legračím živočichů, které se tam vyložejí a jedou strašně rychle a stačí se schovat na pár let do semínek a dávně ono to všechno vychcípá. Já to si myslím, že je ten důvod, proč ta regulace nejde přes top-down, ale přijí prostě, prostě potlna, Protože prostě rostry žijou pomalu. Tak, no. Hmm. No, no takhle spolu kolik rostlin se od těch dvě, klasických učebnicích, ale prostě rostliny, jako některý jsou, některý jsou, některý jsou pomalý, zelo, ty, který dělají les, to jsou ty pomalé. No, dělají spolučky, dělají ale teda na ty stromy jsou pak vázaný, že jo, ty saproxilové, jsou často taky pomalí a ten vývoj mají několik let, no, prostě. Ale ty trany jsou tak efektivní v tomničení těch jedinců. No, tak to je taková klasická, tak to se to v těch učebnicích píše, jako, no, ale řekli, že to takhle je jednou, je, tam je prostě A schovat se do semínka, tak potom zase máme hrbivory, které jsou specializované na semena, že jo? No to není úplně, ten strom zas tak jako neunikne. Unikne třeba, když se schová do semena, dobře schová se teda hrbivorovi, který ho okouše, ale narazí na to, co se seženou to semeno. nebo na patogeny, ono to není úplně tak jednoduché. To znamená taky tak nepřátel. Se vrátit k těm volatelním látkám, mezi, které by měly ty komunikovat. Mm -hmm. To je jasné, že prostě ty, těch látek jsou jako v tisíce. Nicméně se taky ty experimenty s tím metylsilocátem, který, který je tedy evidentně poměrně jako uměr, málo specifický. Uh, to to není tak, já jsem to tam možná tohle ješ, asi špatně pohobený, ten metyl jasmonát je hormon, jasmonát. který uh, spouští jako produkci těch uh, volatilních látek, které jsou vlastní ty uh, To není tak, že ty kytky bych čuchaly přímo ten metyl jasmonát. Metyl jasmonát je hormon, který se jakoby zabuduje do těch listů a rozběhne tam ty chemické látky. To znamená, že oni, ona jako začne vypouštět okay. jiný. Jdý, uh, sobě osmí chemický ne látky. No a to, dobře, a tak na tohle jsem to se právě chtěl uh, z, zeptat. Uh, přece by se dalo očekat, uh, že uh, kromě těch jako dlhově specifických uh, sekundárních metabolitů, tak, bude, tak bude, uh, budou látky. Pokud by šlo teda o uh, nějakou komunikaci v, tom, jako v uším slova smyslu? tak to budou naopak látky, které budou sdílené mezi různýma rostlinami minimálně v tom daném prostředí. A co teda se o tom na tom místě? Jsou nějaký Jsou. Je no? pár. Nicméně třeba třeba pinen Je poměrně běžná látka, která je produkovaná při okusu hodně rostlinama. Víš, já nevím, asi ale ne trávama. A naopak pinen Takhle ještě začnu. Metaljasmonát je hormon, který reguluje většinou tu produkci sekundárních metabolitů po okusu člověk, tři, ten co okusuje. Zatímco metyl, ta kyselina salicilová reaguje spíš na salý A ten metaljasmonát velmi často spouští reakci a produkci alfapinenu a betapinenu a linololu, zatímco kyselina salicylová spouští jako lehce jiný látky. O tom se něco ví. U těch parazitoidů je to už velmi dobře proskoumaný. Každý ten parazitoid reaguje na specifický buket těch látek. I když zkoušeli změnit procentuální zastoupení těch látek, tak jim ty parazitoidi na to vůbec nereagovali. Takže nejde o to jestli je tam alfa pinen, ale jde o to, že tam je 200 mikromolekul pinenu versus 30 mikromolekul pinenu. Takže tak na takovýhle úrovni, na poměru těch jednotlivých látek, je to specifický. U těch predátorů my opravdu zatím nevíme. U těch predátorů je to jako očekávatelný, ty jsou na tom tak závislí, že mají velmi dobře vyladěný ten mechanismus. My jsme si spíš mysleli, že ty predátoři budou reagovat opravdu na, jo, Elina ten t, t, pořád propagovala alfapinem. Nicméně, teď jako zjišťujeme, že alfapinem produkuje úplně všechno a někdy na to ty ptáci reagují, někdy ne. Takže my jsme si taky mysleli, že to bude něco velmi generického a tu látku prostě najdeme, nicméně když košky zkoušela, i pouštět samotný alfapinen. Alfa vlastně udělala chemické to složení těch látek, tak jako kdyby mh, přesně jako nasimulovala chemické složení, takový pach namíchala a pouštěla ho z který věšila na strom, aby to pachlo stejně jako když okusuje bíjalka podzimní a ty ptáci na to nereagovali. A přitom si myslela, že jako to namixovala velmi dobře, <těk> Takže tak nějaká specificita tam bude, ale vypadá to, že ty ptáci si fakt dokážou vštípit nějaké ten, tu kombinaci těch pachů a na to pak reagují. Děláte i nějaké takové kvantitativní výzkumy. Uh, Mně to již vždycky přišlo vlastně zvláštní, že opravdu ty ptáci třeba v tom, v tom pralese jakoby mají ty efekty. Mm -hmm. Kolik, jako jestli víte, kolik toho se a jak je to procento té biomasy a takový to nějaký tak. zatím rozhodli jsme se, že to uděláme a začali jsme to dělat a počítáme právě přesně biomasy uh, ptáků. No. proto jsem taky zmínila, že v, v, vychází ta biomasa, mm. děláme teďko ty abundance, uh, už máme jako pěkný data, takže jako, snažíme no. se. No. Jako je to naším cílem to dodělat, spočítat přesně, kolik toho teda, na, že Vojta má pěkný data už na to, kolik toho mizu no, na hektar je. přesně lesa je a my začínáme tušit, no, ne, že právě o tom, když by se třeba tohle ještě propojilo s tím, co říkal Lukáš, že jo, s těma produkcema, že je v hmm. závislosti na různých teplotách, tak už by se fakt jako nějaký kvat, jo, kvantitativní prostě vztahy prv, prvátorů, kteří si dali, dali jako studovat, což by to posunulo někam jinam. Je? No, hmm. To by mě přišlo super, no. zajímavé. To jo, přešíme to. Mě teda nejvíc to překvapilo ta nízká role. Taky. To je to všichni také. Kdyby teda to opravdu byli do nich v té kolumě? Že prostě jsou tam ty výstaže? Ta, ta... to, to je otázka, zatím teda to vypadá, že Ondra zmizel, hmm. uh, Ondra utek už, ale vlastně uh, máme studie, která je teda, tě, bohužel zatím nepublikovaná, není moje, uh, Ondry vlastně Mopla a Peti Klimeše, kdy uh, oni ohradili, celý jeden hektar lesa a z něj vyhubili všechny Bravence. A po, musím, že dvou letech se jim v tom lese nestalo vůbec nic. Ale je to tropický les. Uh, máme teďko studii, na kterých spolu pracují, tam máme mle, studentka v Africe a tam je ten systém jako jiný a tím Bravence tam opravdu roli really hrajou. Takže asi záleží na, na tom, jak je ten systém na ty mravence adaptovaný. V tom pokusu, já se tomu opra opravdu vůbec nedivím, jsou to semenáčky, takové mají takhle velké kmínky. Ty kmínky neposkytují prostor, kde by ty mravenci žili. Oni většinou, když už teda na stromy lezou, tak si udělají výzdo někde v mrtvý větvích v nějaké dutině, a pak teda po tom stromu běhají. To se opravdu spíš žije v těch velkých větvích. Teďko děláme vlastně nějakový námnady po kanopě ve stromech. Vypadá to, že ty mravenci jako jsou hodně aktivní a predují nám ty tuňákový na těch velkých větvích. Vůbec nám nejdou na okraje větví. Což je divný, protože tam na tom okraji to jistý. A tam jsou ty hmyzáci. Nicméně, jak jsme to viděli, oni prostě jak se ty větve pohládějí. Ty mravenci nám v to odlítávají. On tam je fakt jako... Jakoby nečekaně nepěkný prostředí pro ten mys na těch okrajích větví. Že jak já se nedivím, že tam nejdou, ale po, po těch velkých větvých korunách je jich opravdu hodně. A máte nějakou... Vy asi víte, kterým ravenci se v jakém procentu živí jmenovicí? Jakém... To, to nevíme přesně, ale zjišťujeme to tím, že u nich děláme analýzy dusík, s uhlík. Uh, takže víme, jestli no. jsou to predátoři nebo bezobrat. Protože u to... je docela dost, co se Co teda Teďovi Klimešovi vychází, že v mojim podle podél gradientu jsou mnohem víc predátoři ve vyšších nadmorských výškách, kde je chladnější, než v nížinách. V nížinách mnohem víc medovice a je tam mnohem víc druhů, který se živí rostlinným materiálem, než ve vyšších nadmorských výškách. Tak děkujeme ještě jednou.